«Ех, сестричко, люблю тебе! Ми були малі й дурні!» Джо зник на годину, сходив до власника квартири по ключ, приніс Норі одяг і телефон. Нора побачила, що їй написала Ізі. «Вибач, що я не відписала вночі, вранці. Я хотіла нормальної дискусії, теза, антитеза, синтез, щоб усе було. Ти там як? Я за тобою скучила». А, і знаєш що? Я думаю повернутися до Британії в червні. Назовсім. Скучила за тобою подруга. Ну і до тебе плеве неміряно фоточок із китами. Нора аж замурчала від радості. Вона відписала Ізі. Як цікаво, подумала вона собі, життя інколи підкидає тобі зовсім нові перспективи, якщо досить довго чекати, щоб їх розгледіти. Нора зайшла на фейсбук-сторінку Інституту міжнародних полярних досліджень. Там була фотографія її сусідки по каюті Інгрід разом з керівником експедиції Петером. Вони тонким буром міряли товщину криги. Було посилання на статтю. Дослідження і МПД підтверджують, останні десятиліття температури в Арктиці є найшвидшим в цьому регіоні. Нора поширила статтю, написала коментар «Не припиняйте вашу прекрасну справу» і вирішила пожертвувати на рахунок інституту грошей, коли заробить. Нору виписали. Брат викликав Uber. Виїжджаючи з паркінгу, Нора помітила, що в лікарню приїхав Еш. Мабуть, у нього була пізня зміна. У цьому житті він мав іншу машину. Хоч вона йому всміхалася, він її не помітив. І ну розподівалася, що йому добре. Що в нього попереду легка зміна з жовчними міхурами. Може, вона піде подивитися на нього, коли в неділю в Бетфорді буде напівмарафонський забіг. Може, запросить на каву? Може. На задньому сидінні автомобіля брат сказав, що шукає собі якогось підробітку. Може, звукорежисурою зайнятися? «Нора була рада. По-моєму, варто. Думаю, тобі сподобається. Уже не знаю чому, але відчуття таке». «Добре. Я до того, що, може, це не таке блискуче заняття, як бути рок-зіркою міжнародного рівня, але це безпечніше. Може, так ти навіть будеш щасливіший?» «Це був такий трохи агресивний маркетинг, і Джони дуже на нього вівся». Але всміхнувся і кивнув. У Гаммерсміті зараз одна студія саме шукає звукооператорів. Від мене п'ять хвилин ходу. Пішки дійти можна. Гаммерсміт? Так, це воно. Ти про що? Хочу сказати, гарно звучить. Гаммерсміт – звукооператор. Це щось підхоже для тебе. Джору сміявся. Добре, Норо, добре. А той спортзал, про який я казав, просто по сусідству. Круто, а хороші хлопці там теж є? Та є один, звати Еван, лікар. Ходить на змішані тренування. Еван, точно. Що? Тобі варто запросити його на побачення. Джоро сміявся, гадаючи, що Нора просто жартує. Я ж навіть не впевнений на сто відсотків, що він гей. А він гей сто відсотків. І сто відсотків ти йому сподобаєшся. Доктор Еван Ленкфорд. От спробуй з ним зустрітися, повір мені, це буде найкраще, що ти в житті робив. Джорс сміявся. Машина під'їхала до будинку 33А на Бенкфорд-Авеню. Джо заплатив, пославшись на те, що в Нори грошей із собою все одно не було. Містер Беннерджі читав біля вікна. На вулиці Нора побачила, як брат вражено дивиться у свій телефон. «Що таке, Джо?» Він ледь не втратив дармови. «Ленкфорд». «Що?» «Доктор Еван Ленкфорд. Я навіть не знав його прізвища, але це він». Нора знизала плечима. Сестринська інтуїція, додай його в друзі, чи підпишись, чи що там треба. Тільки оголених фото не йшли. Але він саме такий, я тобі кажу, саме той. А звідки ти знаєш, що це він? Вона взяла брата під руку і зрозуміла, що не може дати жодного нормального пояснення. Послухай, Джо. Вона раптом пригадала антифілософські слова Місіс Елм з опівнічної бібліотеки. «Життя не треба розуміти, його треба жити». Брат підійшов до дверей будинку 33А по Бенкфорд-Авеню. інора окинула поглядом типові будиночки – ліхтарі і дерева під небом. І відчула, як легені наповнюються дивом від перебування тут. Бачення всього ніби вперше. Може, в котромусь із цих будиночків є ще який-небудь блукалець, хтось у третій, сімнадцятій чи останній версії себе самого? Може, Нора цю людину розпізнає? Вона подивилася на будинок номер 31. За вікном обличчя містера Бенреджі поволі засяяло, коли він побачив Нору живою і здоровою. Усміхнувся їй і губами сказав «Спасибі!» Ніби він має їй дякувати за те, що вона просто живе Завтра Нора знайде трохи грошей, сходить до садової крабниці і купить йому рослину на клумбу «Може, на пристянку?» Нора була певна, містер Беннерджі їх любить «Ні», – відгукнулася Нора, надсилаючи дідусеві повітряний поцілунок «Це вам спасибі, містер Беннерджі! Дякую за все!» І він усміхнувся ширше, і в його очах були доброта і турбота. І Нора пригадала, як це, коли ти про когось дбаєш, і про тебе дбають. Тож вона зайшла в дім за братом, щоб почати прибирати, краєм ока помітивши кущі півників у полісаднику містера Беннерджі.